ta till mm. är allting du förlitar dig på som inte är Gud så om vi ställer tillbaka den frågan till oss själva vad är jag mig på som inte är Gud i mitt liv Välkomna till podden Tolkning pågår idag sitter jag här Ola Fornling och jag tolkar med Adina Verme. Och vi ska försöka bringa lite ordning i texterna inför kommande söndag Rik inför Gud är temat. Och evangelietexten är hämtad från Matteus evangeliet. Jag vill gärna be dig läsa texten, varsågod. Mm, tack. Jesus sa: "Samla inte skatter här på jorden." Där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Tack! Egentligen är det ju inte en text, även om det är det, men det har tre väldigt tydliga delar som är sammanfogade här. Mm. När du läste nu, mm. var fastnade du? Ja, jag fastnar i de tre olika delarna. Jag har ju lite svårt nu, jag ska ju predika på detta på söndag. Och jag håller på med mina förberedelser och det blir ju väldigt tydligt att det är Tre olika teman och de kan ju då rubriceras skatter i himlen, kroppens lampa är ögat, gud och mammon. Men när jag går in lite djupare i varje del så kan man ändå kanske eh, få fram en linje. Och det är kanske den som är intressant att få fram i det här samtalet tänker jag. Ja, ja. var ska vi börja vår... Linjer. Vi kanske ska börja med skatter i himlen och också prata om veckans tema som är att vara rik inför Gud. Mm. Ska vi göra det? Det gör vi. Mm. Men det här att vara rik inför Gud kan vara så mycket tänker jag. och Jag tänker att det också innebär att liksom på något sätt frigöra yta i vårt inre. Så att allt det goda som Gud av nåd vill ge oss kan rymmas. Och att, att liksom på något sätt den här frigöra yta. Det kan se olika ut för olika människor. Jag tänker att många av oss vi försöker att fylla oss och vårt liv med så mycket som möjligt. Vi lever i en tid där vi fullkomligt blir bombarderade av uttryck och intryck och avtryck. Och själv ska vi på något sätt navigera i allt detta. Sen tror jag också att Många känner att man längtar efter någonting. Eh, och så kan man kanske inte alltid sätta ord på det. Det kanske inte är Gud det första som, som människor tänker eller känner att det är att jag längtar efter. Andlighet eller Gud. Utan man man känner den där längtan nästan som en hunger som grager. Och så fyller man. Man konsumerar, man diskuterar, man upplever saker. Man är ut och reser, man konsumerar väldigt mycket olika saker. Alltså, mycket tänker jag i vår tid handlar om upplevelser. Att vi ska uppleva så mycket som möjligt. På så kort tid som möjligt. Känner igen mig. <håg> känner jag också att. Det finns en, nästan paradox i det här att å ena sidan kan jag känna att mitt liv är fyllt med för mycket. Mm. Det, här, det är för mycket mm. helt enkelt. Mm. Jag hinner inte med allting. Mm. Jag hinner inte vara riktigt närvarande med familjen. Mm. Jag hinner inte vara riktigt närvarande på jobbet. Jag hinner inte vara riktigt närvarande för vänner mm. eller i sällskapsliv eller föreningar och sånt där. Mm. Å andra sidan kan jag känna en oro att jag tänker om livet tar slut. Mm. Jag vill hinna med så mycket. Mm. Alltså... Mm. Vi hade ju temat nu igår Vi fjärde gudstjänst tillsammans mm. Livet och döden mm. Och då rannsakar man ju också sig själv Hur förhåller jag mig till det va? Mm. Och det, det är svårt mm. På ett sätt så skulle jag vilja skada av Väldigt mycket och andra sidan hinna med Väldigt mycket mm. Och det är ju den paradoxen vi lever mm. Det är ju därför jag också tänker att Retriter, pilgrimsvandringar Har blivit så otroligt populärt För någonstans längtar vi ju efter Att sakta av farten Mm men bilden jag hela tiden får upp när jag läser de här texterna är också en nutidsmänniska som springer på ett löpband och så går det fortare, fortare, fortare. Mm. och fortare och fortare. Och så programmerar man in olika saker som ska hända på det där löpbandet. Det är liksom olika kurvor och man ska upp, stiga upp för berg och man ska ner och, och så rattar man in. Va? Men man, man hinner inte riktigt med innan man rattar in nästa sak, precis som du säger att man Ja, när stannar vi liksom upp sen är det nästa mm. eh, liksom nästa och nästa och nästa och jag, jag ser bara på min 15-åring där hemma när jag sitter och pratar med henne så har hon fem diskussioner på Snapchat mm. samtidigt, så hon håller en diskussion in real life med mig och sen fem på, på nätet då på Snappen mm. eh, mm. så någonstans så kan vi, vi får ju inte heller ihop det Nej det får vi inte och det är ju med mina barn de spelar ju och pratar liksom samtidigt mm. med sina kompisar ja. genom telefon ja. Så ibland mm. är vi liksom tre personer hemma ja. men fem personer i rummet ja. för alla har de här parallellsamtalen hela tiden. Ja. men tror du som jag att, att människor känner att det gnager någonstans? Jag tror att det gnager hos mm. de flesta någonstans. Mm. Någonstans gnager det. Mm. Men jag tror att vi inte vet hur vi ska komma ur. Nej. Eller i alla fall så... Mm. Känner jag det? Mm. Mikro på, I mikronivån så kan jag känna att ja, men jag går ut med hunden. Oh. Det är typ sånt där jag känner att oh, oh. Oh. nu finns det bara krav på mig att och, och ta upp hundskiten och, och gå. Oh. Men det, är, det finns något väldigt kravlöst i den, det görandet. Oh. Krattar du? Ut och springa? Oh. Jag tror också att det är därför sådana aktiviteter får mer och mer Alltså, att folk gör det mer och mer, mm. helt enkelt. Mm. Så på något sätt, så försöker vi frigöra yta. Men frågan är om vi möter Gud där, eller om vi bara, ja, ja. eller om vi gör något helt annat, va? Mm. Ehm, och jag tänker att vad är det att vara rik inför Gud det kanske är väldigt enkelt det kanske inte är så svårt då så om vi sänker de kraven för det kan ju också bli ett krav att det nu måste jag frigöra mm. yta och jag måste möta Gud mm. och så känner jag inte riktigt att jag har landat och klarar av det men jag tror det handlar väldigt mycket om att, att bli präglad av Jesu budskap att söka, att försöka möta människor att få ett möte om dagen att, att försöka närvara i det som händer och kommer emot den. Att eh, försöka få att, att alla är med i ett samtal till exempel. Mm. Att, med de här små, små mm. sakerna i vardagen. Som gör saker och ting bättre. Att jag är med och skapar det goda i världen. Och det handlar ju också om att rikta sin godhet mot sig själv. Och säga är jag, värd, jag kanske är värd att ta en liten paus. En mikropaus. Mellan alla göranden. Att stanna upp. mellan Kanske bara en minut att sätta sig och bara landa mellan varje ny sak man går in i. Varje nytt möte, varje ny aktion. Ja. Eh. Vad händer om jag stoppar mig själv lite liksom, mellan alla göranden? Så att inte allt bara rinner på under dagen. Nej, för då är nog risken att man blir utsliten på olika sätt. Ja. Och jag tror också att det har med människosyn att göra... Det här måste ju också vara någon slags Mindset som Jesus mm, Jag får tala mm, lite mm, nu till mm, språk mm, Är ute efter Att mm, Ser jag min medmänniska mm. Och mötet Med medmänniskan som också ett möte med Gud ja. Eller är medmänniskan Bara ett besvär mm. Hur pratar vi om våra medmänniskor mm. Hur pratar vi i valrörelsen mm. Är de som Kräver något av oss bara besvär? Mm. Eller, eller någonting vi ska liksom rätta till? Mm. Oavsett om det är brottslingar eller flyktingar mm. eller människor med funktionshinder? Mm. Eller är det också en gåva av Gud? Precis som jag har fått det. Det skapar ju faktiskt en helt annan inställning till världen om man lyckas lära sig det på något sätt. Ja, för det är verkligen som du säger. Det handlar om att träna om. Mm. Att ändra mindset. Att inte Rusa på att inte känna att jag möter en människa som tar lite längre tid på sig än, vad, än mitt tempo. Att försöka att parera ett annat tempo och se vad händer med mig. Att vara vaken inför det. Men så tycker jag det är problem, för Sverige är ju ett av de rikaste länderna. Om vi nu ska prata det här med rikedom. Ja, men jag tror vi ska göra det. Ja, ska mm. vi göra det? Vi är ju ett av. de absolut rikaste länderna i hela världen och det gör ju något med oss vi blir ju rätt så upptagna av oss själva för vi behöver inte hela tiden överleva rent materiellt nu pratar jag inte andligt eller psykiskt vi Nej. har ju en psykisk ohälsa men det materiella är ju rätt så ordnat runt de flesta ja, det är de flesta, de flesta. Det är dig och mig och vi som en majoritet ja. får man väl ändå säga exakt Mm. Och då kan vi ju rikta vår energi på helt andra saker Som att uppfylla våra egna behov Väldigt mycket att vi springer i våra egna små banor hela tiden va? Frågan är, kan jag sätta mig åt sidan en liten stund Och möta någon annan på dens villkor Har, har, jag, liksom, har, har jag det perspektivet idag? Tänker jag men du menar nästan då att, att vår materiella rikedom kan bli ett hinder för att bli rika inför Gud. Ja. Kan man dra det så? Ja, långt? det tror jag. Och också cyniskt uttryckt så är ju vår rikedom nästan en förutsättning för att, att andra människor är fattiga. Vi skulle ju kunna försörja hela vår planet. Mm. <går> Rent, men jag tänker att vissa saker... Inte att jag skor mig på andras bekostnad, men, men lite cyniskt så är det ju faktiskt så att är det inte jag själv som hindrar mig från att möta Gud? För jag vill inte peka på omständigheter och yttre saker. Jag vill liksom börja peka inåt. Vad, vad är det jag gör? På vilket sätt, jag, jag kanske tänker och upplever att jag berikar mig själv, men på vilket sätt skulle jag vilja säga hindrar jag mig själv? Från att vara rik för Gud. Det är ju mycket mer intressant egentligen att titta på hur jag fyller mig själv. Mm. Är det, ligger det nära syndbegreppet, tror du? Mm. Ja, det är en spännande diskussion hur man ser på synd. Jag, jag tänker att all bort från, bort från vänlighet från Gud är ju en slags synd. Mm. Eh, ju längre bort jag tar mig från Gud och, och mig själv och min relation till Jesus. Det är ju synd. För det är också en erfarenhet att... vi synd är väl någonting där vi inte kan styra. Mm. Alltså så har mm. jag tolkat begreppet. Mm. Synd är någonting, en makt, en kraft mm. som, som drar oss bort från Gud. Mm. Och det är väl lite som det här med att man... Människor vill ju inte vara cyniska i, i regel, tror jag inte. Och man vill inte att... Att man har så späckat schema att man tar tid för varandra. Mm. Man vill verkligen sätta sig. Sina... Alltså allt detta tror jag att vi vill. Och vi mm. vill nog säkert handla ekologiskt. Mm. Och vara klimatmedvetna. Mm. Och, och säkert de flesta av oss också ta hand om de som, som kommer hit och mm. inte har något. Men, men det gör, vi, vi, vi mäktar inte med det helt enkelt. Nej, det är det som är problemet. Ja, ja. Och att det blir på något sätt automatiska mönster. Alltså att vi orkar inte riktigt göra oss själva hela tiden och göra förändringar och, och väldigt mycket går på automatik och vana och trygghet vi gör som vi brukar och ändå ligger och gnager. för någonstans vet vi att vi inte kan vara närvarande och vi återkopplar till det du började med, vi vet att vi inte kanske alltid klarar av att och hålla de där samtalen med, med barnen och med partnern där hemma och Ja och så får man liksom ransaka sig själv Har jag stannat upp idag och andats Jag vet inte, jag vet faktiskt inte om jag har gjort det Eller som jag Alltså i natt Jag hade svårt att somna för det var så mycket som surra så tänkte jag, Usch, jag borde ju inte ligga här. Fick jag dåligt samvete för det Och snurra saker för jag har inte landat Att hela tiden går runt med det där gnaget Att jag borde Jag borde, jag vet ju vad jag borde Och så gör jag det inte Ja man kanske skulle kunna kalla det för synd. Det är ju en synd att inte vara den vi är skapad mm. att vara. Vi har ju alla förutsättningar. Alltså en synd då, och det är ju en stor diskussion. Men en synd mm. som, jag menar inte att man ska få dåligt samlet. Nej. Det är nästan tvärtom ja, då. Exakt. Att synden är den kraft som, ja. som tar mig besittning. Som, ja. som inte har med min inne stabilitet Nej. att göra. Synd är den bemärkelse ja. tror jag måste göra en komback på något sätt mm. i vår, mm. vårt medvetande. Ja. Det finns något väldigt ja. befriande i det också. Ja, det det. Istället för att jag hela tiden som du säger mm. ligger och rullar på natten mm. och då ett mm. också mm. för det här. För det, det blir en ond spiral i våra mm. liv. Ja. ja, men det tror jag också. Att bryta. Ja. Och det är kanske det som är texternas äh, mening ja, här också. Ja, nu bryter ja, vi detta. Ja, att bli medveten. Ja. göra, Aktivt liksom. Mm. Jag tror också det jag tror vi behöver liksom claima, ta tillbaka syndabegreppet mm. väldigt mycket och våga tala om mm. det. Och ja, sätta det. det kontextuellt i nutid, vad är det idag? Och, och, hämta, och hämta väldigt mycket ur de här texterna. För, för mycket av svaren finns ju här. Mm. Att slå ner på takten, att sätta oss ner och andas, att bli närvarande. Och då kanske vi ska koppla på, för nu kommer ju en linje här till nästa mm. steg. Ska vi göra det? Ta det här ett steg med till. kroppens lampa i ögat, den är ju fenomenal alltså. Och jag har läst bok, en bok som jag vill prata lite om. Den heter Spåra av den osynliga om andlig klarsyn av Mikael Hallenius. Och det han inte ställer, den frågan han inte ställer är. Vad gör Gud i ditt liv? Utan han ställer istället frågan... Vad ser du Gud göra i ditt liv? Och då kommer min på att bli medveten. Att medveten. Och skillnaden mellan de två frågorna... Bara så jag får det klart för mig... Mm. Det är att min upplevelse är viktig då... Mm. Av, av Guds närvaro. Mm. Ja, och också... Eh, inte bara att... Eh, alltså Gud kan ju göra väldigt mycket i mitt liv... Eh, men jag behöver ju inte se det. Jag kan ju också vända mig bort ifrån Gud mm. Och göra någonting helt annat. Men att säga, vad är det jag ser? Och vad är det jag ska medvetande göra? Det är något helt annat. Och jag tänker att då måste man börja använda sina ögon. Eh, han, säger, han berör liksom olika typer av seenden. Och det jag tycker som är mest intressant är ju... Vad är det som formar den här andliga klarsynen? Han säger ju att bönen gör det. Bibeltexterna gör det. Att man kan möta både sitt inre öga, Träna sitt inre öga genom att börja be. För där befinner man sig ju precis i det här som vi säger. Att stanna upp, gå inåt, skapa ett utrymme där jag kan få landa möta Gud börja lyssna lyssnandet är ju viktigt men också träna mitt inre öga vad är det jag ser istället för att liksom grumligt titta på vardagen som bara snurrar på på det där löpandet som jag springer på utan faktiskt bara stanna upp och börja träna ett annat öga ehm jag tycker mm. det är intressant mm. och viktigt och ibland tror jag vi har varit lite nästan rädda för att prata om det också i mm. vår lutherska kontext mm. för i, i vår del av lutherska har, har vi tänkt att nej men det får inte bli någon sån här gärningssättfärdighet vi, får nästan inte, det. vi har nästan varit oroliga för att prata om att man kan göra någonting mm. själv att Just. be, att man mm. kan utveckla sin mm. bön, att man kan faktiskt fördjupa det genom träning precis som man kan träna upp kroppen mm kan man träna upp bedjandet. Ja. Det är ju inte detsamma som att att jag får poäng hos Gud eller så, men jag tror ändå att det är viktigt att känna att man kan växa att det mm. kan hända saker med mig när jag, när jag praktiserar bönen. Mm. För jag tror och det är det som är Halenius poäng i boken att man kan koppla ihop det yttre seendet med det inre seendet. Att det yttre ögat blir sammankopplat med det inre ögat. Och då, då blir det inte någon slags inre navelskådning, liksom, utan då handlar det om att stå i sin vardag och börja titta med båda ögonen, det inre och det yttre. Alltså, och det inre ögat handlar ju väldigt mycket om att, att känna sitt eget hjärta i Kristus, att, att känna var, vart, vart bär Gud mig i, i, i det här. Men också att börja titta sig omkring med det fysiska ögat och, och se vart kan Gud leda mig i vilken riktning leder Gud mig och då blir det nästan som att det yttre och inre ögat om vi använder den här mm, mm. blir en bild kanske ja, i förlängningen jag förstår det ja, ja. och det blir inte motpoler det är inte antingen eller utan de blir sammankopplade och det kan bli någon slags vägledning också en, en, en, en vägledning från Gud och jag tänker att det är precis det som texten handlar om att, att inte liksom låta det yttre ögat bli, bli det som fördunklar mig. Eller gör mig mörk. Utan tvärtom att använda mitt eget inre kristusljus. Eller det, det som finns i det inre ögat som lyser. Och, och låta det lysa igenom mina yttre ögon. Det, det blir något helt annat. Det låter också väldigt vackert. Ja, visst, mm. visst gör det. det, gör det. Ja. Och det handlar också om att, att min person ska bli någon slags samklang med världen också ja. att, att jag, jag kan faktiskt bli harmoni med världen mm. sen finns det alltid en disharmoni också Absolut. vi brottas med det här och vi blir aldrig färdiga och, och så. Men, mm. men att ändå att, att min tolkning av världen mm. på något mm. sätt blir samklang med hur världen ser ut mm. och alla sådana här jag tror också på övningar mm. och sånt där mm. jag har gjort en övning en gång som gick ut på att läsa bibeltexter högt eller tyst. Ute på stan. Mm. Och det öppnade upp jättemycket perspektiv. Vad var det och sitta... som hände? Ja, men vad... Det hände det att, att. Man skulle repetitivt läsa om texten. Mm. Och sen mm. samtidigt titta upp. Och se mm. människorna runt mm. omkring mig. Mm. Så fick vi massor massa olika platser. man kunde vara på då. Och så mm. fick man byta. och så. Jag satte och läste om det här fiskarfänget. Mm. När man, man, lärjungarna få upp en massa fisk. Mm. Och satte och läste den på ett bank. Kontor. Mm. Eller, jag, ge, eller alltså jag satt mm, där och läste mm, bibeln mm, helt enkelt. Mm. Bara det gjorde jag att jag var utsatt på ett plan Men när jag gjorde det så, så, och såg alla människorna så, så... Jag kan inte beskriva exakt vad som hände. Med, och, ja, men ordet blev viktigt ja. och verkligt. Och, och levande. Ja. Mm. Och lite samma sak som jag ibland kan känna när man sitter på ett tåg. Mm det tycker jag ofta är såna här frizoner när man kommer lite i fatt sig mm. själv mm. Eh, och man kan titta på folk, man pratar mm. men man, alltså, jag tror att sånt är viktigt och de här där mellanrummen exakt att ska, mm. och det är de man inte skapar precis som du säger nu Ola att när man lyssnar på så kanske man tänker oj, nu blir det ytterligare en sak nu måste mm. jag skapa de här mellanrummen mm. men de infaller ju hela tiden mm. det är ju det. Det handlar om att se dem med i sitt inre öga mm. här har jag ett mellanrum, nu sitter jag på ett tåg låt mig använda tiden och det finns ju så mycket tid egentligen runt oss redan så istället för att göra andra saker Hänga på sociala medier och bara sitta och scrolla. Det är nog många som känner igen det. Usch, ja. Ja, mm. usch, ja. Mm. Så kunde man kanske använda den tiden till att bara blunda eller möta en text, en bibeltext. Eller bara sätta sig i kontemplation och möta det som är där inne. Inte förändra någonting utan bara vara med det som finns där inne. Också i en kö exempelvis. Oh, exakt. När man har de där fem menälterna oh. istället för att bli frustrerad. Oh. Rätt, faktiskt ja. Oh. Sen låter allt sånt här också lite ja. förnumstigt ja. Jag, när jag hör mig själv ja. även om det är viktigt. det är alltid dess, Och det kanske mm. fällan för oss predikanter på söndag. Mm. Mm. Så det är hur inte blir, hamnar vi ja. i någonting som bygger upp och bär och mm. inte bara blir någon, någon slags små tips. Även om det är ändå mm. viktigt. Men det är väl också att hitta hur man säger det. Så jag, jag tänker också där. Det får inte bli ett pekfinger i Nej. predikstolen utan jag tror att man kan ge, det som att strö lite pärlsocker på, på, på vetelängden. Det sista man gör när man har bakat. Liksom, att man, eh, man strör ut lite olika förslag och idéer och tips. Och liksom, kanske någon som plockar upp, ja men det där ska jag prova. Eller, eller man bara ger olika erbjudanden. Mm. Och ibland tror jag det är också är bra att bli lite konkret i publiken. Ja, det tror jag också. Inte bara ha på det här lite luftiga Nej. teoretiskt, Nej. utan faktiskt ja. ge lite verktyg. Kan mm. Jag känner ibland mm. när jag sitter i bänken. Mm. Sedan menar mm. jag hellre då att jag inte gillar det men går därifrån att, att, att nej, man mm. försökte det. Mm. Mm. Mm. Ja men det tror jag också. Jag tror inte vi ska vara rädda för att bli konkreta. Och, och Jesus är ju väldigt konkret i de här texterna. Eller texten. Ja inte minst i den sista då om mm. vi ska slutföra mm. vår mm. tre stegs modell. Ja får vi göra. Så måste vi också säga någonting om Gud och mammon. Ja mammon är ju spännande. För man kan ju ofta fastna i tolkningen av det yttre, det guldet, skatterna, allting som drar i oss, allt det materiella, allt det vi vill ha. Sen om det är framgång eller om det är en ja, karriär eller bekräftelse, det behöver inte vara materiellt så, men det kan vara någonting som uppfyller oss. Och så har ju mammon tolkats väldigt mycket. och att man allting, Allt som gör att jag går bort ifrån Gud, allt annat som fyller mig så att säga. Men jag ville liksom dyka lite djupare i det där ordet så jag, jag tittade på språket och språk, ett språkhistoriskt ursprung och släktskap. Etymologi kallas det för jag. Gunnar Samuelsson han är universitetsläkter inom religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och han har ju skrivit en text om det här med mammon som jag gärna vill citera om det går bra. Han säger så här att alla se se semitiska ord, i det här fallet så är det ju hebreiska har en ordrot. Och det är alltså, en ordrot är alltså tre konsonanter som bär själva betydelsen av ordet. Därför är det ju jättelätt att se vilka ord som faktiskt har ett släktskap med varandra. Och här blir det, tycker jag, blir, blir det spännande. Det är nämligen så att orden amen, tro och mammon har samma ordrot. Så ammen och man. Så ofta är det ju så när man sitter och läser bibeltexterna, man har ju ingen aning om det. Eftersom vi inte har grundtexten. grundtexterna, vi har ju inte den tillgänglig. Men enligt eh, Samrusan här, så, så säger han så här: Att, att ordet tro, amang, det hebreiska ordet, amang. Bär alltså likhet med ammen och amang I Isaiah står det att hans döttrar bärs fram på armen och det här uttrycket att bli buren fram på armen är också besläktat med tro. Att bli buren, att få vila i Guds famn. Så oroten ger både uttryck för det viljestarka. Ammen betyder ju, låt det ske men också det trygga i Guds famn, tron.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 Ja, jag ställer dig den frågan. Det är en svår fråga. Mm. Vad sätter du din tillit till, Ola? Vad har jag min tillit till som inte är Gud? Ja. Pengar är en sån ja. sak, exempelvis. Ja. Överdriven trygghet, ja. tror jag. Vi, även om jag försöker kämpa mot det så tror jag att, att det också är en, en, driv, en, en drivkraft, kanske, med någonting som... som jag, Alltså det finns någon slags att Allting måste vara tryggt i mitt liv. Ja. För att jag ska bli trygg. Ja. Och jag har ju också valrörelsen här. I, mm. Återigen mm. tänker jag. Mm. Den här bilden av att Sverige är fullständigt kaos. Ja. Röstar du på oss Just så det. blir det tryggt. Istället för en tillit till människorna jag möter ja. och ser. Ja. Som uttryck för Guds vilja. Sen ska man ju inte sticka problem under mattan. Eller vad man sopar bort eller så. Mm. Det är klart att det finns problem människor mm. emellan. Mm. Men, men ändå att den här grundtilliten till medmänniskan och mm. till Gud. Mm. Alltså det där hänger ju så väldigt noga samman. Mm. Men ibland kan jag falla det andra diket och Just tänka det. att jag måste ett. ha ett, ett säkert hus. Mm. En pensionsförsäkring. Mm. En vad det nu är. Mm. För jag litar inte på livet själv kanske egentligen. Nej. Och det är ett farligt liv. Och, och det kommer vi aldrig ifrån heller. Nej. Men att Gud ändå är med mig här och, och, och vandrar vid min sida, mm. då känner jag en djupare trygghet i bästa fall i alla fall. Mm. Mm. Nej, jag känner igen mig det du säger. För mig är det nog så att hela tiden så söker jag olika system. När jag tappar min tillit till Gud... Så söker jag det i system. Alltså att saker och ting ska liksom. Om jag, ja, som du säger, när man, man röstar på ett parti. Så, liksom, att det ska liksom bli någon slags samhällssystem. Någon slags. Eh, jag kan luta mig mot, mot en strategi, en plan, eh, mm. en idé, eh, ett ord, en person. Eh, men det är bara frag fragment. Det är ingenting som håller. Det är inte varaktigt. Och det är inte ett grundfund, alltså det är inte ett fundament att stå på. Det är rätt så bräckligt det där att lägga hela sin tro på någonting som ligger väldigt mycket eh, beror alltså det beror ju helt och hållet på människor faktiskt. Mm. Eh, och pengar, ja. Eh, det känner jag också det där med pengar och ja men då åter det här där med pensionssystem. Mm. Jag, jag menar det inne. handlar ju inte om att ha en buffet om någonting går fel utan det handlar okay. om att vi lagar då som ja. så otroligt mycket i lardo då. Och alltså mm, det det här, mm. jag menar varenda gång jag ber här en spön tänker jag ge mig mitt dagliga bröd. Mm, alltså att mm. där är ju Just tilliten så. okej, jag har i alla fall tak över huvudet och mitt dagliga bröd mm, och då, mm. det räcker ju faktiskt mm. långt. Och det är att komma dit, jag får upp en sån här rätt så komisk bild, men den är också lite tragisk. Min pappa han kom hit från ungen, han flydde ju. Han hade ju ingen mat. Han var ju helt utsvulten när han kom hit från ungen, 58. Och han fick det rätt så gott ställt i sitt liv. apropå det här med pengar och rikedom och så. Här. Men ändå så var det så att varje efter varje jul, när julskinkan började rea, reades ut alla stora varus. Så fyllde han vår frys med julskinka. Jaha. Vi hade alltså tonvis med julskinka. <laughs> januari, februari. För han hade upplevelsen av att vi inte hade tillräckligt med mat. Är det därför jag har vegan? <laughs> ja. <laughs> och är det inte intressant? Det är jätteintressant. Ja. Ändå fast jag någonstans vet att jag har det bra. Mm. Jag har alla de där systemen och tryggheten och huset och hunden och eh, relationen i bästa fall. Och, ja, jag menar, allt snurrar på jobbet. Så måste jag fylla min frys med juldrickor. Så vi har till nästa jul. Det är, ja, det är... underbart. Ja, men ja. det är en och rätt så tydlig mm. bild av hur många människor lever. Alltså, mm. vi... Och vi alla Han... har ju det. Ja, men, det i har så... vi ju. På ett eller annat sätt. Ja, men det är klart. Alltså att det här med att hamstra att, att, att, ja men ifallat va mm. eh, jag vet jag, jag, jag tycker det är en rätt så god historia eh, och jag tänker också att problemet är ju inte att ha pengar på fickan utan det är ju det här med att, att vi inte förlitar oss på Gud mm. Vi gör ju inte det i det läget va Och då får ju betydelsen mammon ett mycket större, ett vidare begrepp än bara då börjar det plötsligt handla om oss själva vårt förhållningssätt till saker och ting det handlar inte om de yttre ting pengarna, tryggheten, systemen pensionen relationen utan då måste vi börja vända oss inåt igen och se vad sätter jag mitt min lit till Ja, exakt. vad är det jag, jag vilar på Ja vad är det för fundament mm. jag står på mm. eh, när allting börjar svaja mm. runt mig det då man märker också var har jag min grund vad står jag? Håller det? Och på det sätt så hänger ju faktiskt texterna ihop. Mm. Ser du det? Att de gör det? Jag ser en linje i resonemanget. Mm. Och det får du och vi som ska predika på söndag mm. utveckla i predikstolen. Mm. Och vill du lyssna mer kring vad som händer i de här texterna så är du välkommen till kyrkan på söndag. Mm. Du ska predika här i helgand. Jag predikar. Mm. Vi och... sitter här i mitt arbetsrum och tittar ja. ut på kyrkväggen. Det ska bli Några dagar så ringer klockorna ja. in och då så strömmar det till folk. Så strömmar det till folk och så får vi se vad du ger dem. Vad spännande. Ja, Jag ska utveckla dessa tankar. Tack så mycket för ett bra samtal Ola. Tack själva Dina. Mm. Mm. Lycka till på söndag. Tack.